Îi se urâse și lui păcală să tot umble prin lumea așa, fără de nicio treabă, numai ca să încurce trebele altora și să rădă de prostia oamenilor. Se hotărâ dar să se facă și el om așezat ca toți oamenii de treabă, să-și întemeieze casa lui, să-și agonisească o moșioară acolo, să se astăpele odată, ce, că românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, păcală se întoarse și el în satul lui și încep, o, cum încep toți oamenii care n-au nimic, adică făcut ce făcut de o vițelușă și o trimise la pășune, la islazul satului. E, căci așa se face averea, păscând vițelușa se face vițea, vițeaua se face șunincă, șuninca se face vacă, Vaca, fată! Iar vaca cu vițelul o vinzi, ca din prețul ei să cumperi șapte vițelușe și să le trimiți și pe ele la pășune în islazul satului. De ce o are islazul, islaz, dacă nu pentru ca să-l pască vițelușele oamenilor? Ei, păștea, dar vițelușa lui păcală, păștea, și cu cât mai mult păștea, cu atât mai vârtos creștea. Încât nu era în tot satul Vițea care să o întreacă. Iar când ajunse și ea Vițea, nici Junincile nu se puteau potrivi cu ea. Oh, da, ia, uite, și lucru să mai fie și asta! Da, hai! Păi vița asta e de la ea! Asta ne pe toate! Da, bă, da Oare civa va fi oare să mănânce. Da, dar ce să și soiul o de crește așa de frumos. și Ei nu era nici soiul vreun soi deosebit, nici rana mai decătare. Vițeaua era însă vițeaua lui Păcală, iar Păcală he -he, își căuta de treabă, n-avea vreme să mai păzească și să nu rupă câteodată și din holdele oamenilor. Ajungând, Junincă, vițeaua lui Păcală se făcuse stăpână pe întregul hotar blas și ea cum blasă și stăpânul ei mai înainte de a se fi stâmpărat și unde nu căutai acolo dădeai de ea. Mai prin lanul de grâu, mai prin porumbiște, mai știe bunul Dumnezeu pe unde. Iar pe cale, li se plângea oamenilor că prea i s-a făcut răzleață Juninca și care treabă și că nu poate umbla după ea. Eh, mă rog, nu-i vorbă oamenii! S-ar fi plâns ei, dar nu mai aveau cui să îi se plângă, că și păcală îi lua pe dinainte și li se plângea de te prindea mila de el. Ei, și când văzură, dar că juninca lui păcală, în curând are să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. Știau ei cum au să urmeze lucrurile mai departe. Vedeau parcă cele șapte vițelușe cum se fac vițele, juninci, cum ajung în cele din urmă, vaci și ele, și cum le vinde pe calul și pe ele și se întoarce de la târg cu o spuză de vițelușe, toate flămânde, toate pornite din fire să se facă vițele, juninci și vaci în cele din urmă. Mai, mai, mai, Ai, mai! mai, ce nu ne mănâncă și urechile din capul. Bun, -o, da, lui, da, da, da, da, da, ne, da. ne, ne sacă! Așa ne, sacă. Așa da, ne face întreg hotarul bătătură! Da, ză, bătătură, așa, bă. așa, -i. așa -i. Dar ce putea să-i facă lupă cală? El nu era de vină și avea treabă, nu putea să-și piardă vara umblă după coada jurnicii. Deci, să te dese sfătuire între dăși. Se sfătuiri, se pasfătuiri, până și a ajuns să rase dumerică, toată carnea pe care a pus-o vițelușa pe ea, ca să se facă vițeaj din vițea junincă, e carnea donată din nutrețul de pe hotarul lor. Adică după toate dreptatea carne din carnea care ar fi fost să fie al lor, și numai pielea lui păcală, fiindcă pielea se Juninca și când venise ca vițelușă în sat. Dumeriți odată astfel, iar Juninca îi luară carne și o mâncare, iar pielea o aruncare peste gardă în curtea lui Păcală. Nu-i vorbă, a fost cam scurtă să o aceasta, dar în satul lui Păcală multe se întâmplă. Păi dacă ar fi voit, he -he, ar fi găsit el, ac, pentru cojocul sătenilor. El însă nu voia, avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu, nu, nu. Pe oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat bunăoară pe oamenii din satul lui Tândală. Deci se pielea să se usuce, iar după ce se uscă, o luă în vârf de băț și plecă cu ea la târg ca să o vândă. Ei, ea ca așa jos pe cală iar pe drumuri. Se duce și tot se duce mereu, de dimineață până la prânz și de la prânz până seara. E, și când era pe înserate, se opri într-un sat de la marginea drumului Și se uită jurul său ca să-și găsească vreo casă la care să mâie Vreo văduvă, ori vreo femeie al cărui bărbat nu e acasă e, Nu poate că o am diferește, dar păcală, ca umblat prin lume Știe că sunt fricoase femeile, li se urăsc așa singure și sunt bucuroase de oaspeți Numai ca să știe... Că e peste noapte picior de om la casa lor Și găsi păcală chiar mai la marginea satului o femeie Al cărei bărbat se duse la pădure să ducă lemne. Nu-i vorbă, muierea, îi spunea mereu Că una, că alta, că nu este bărbatul la casă Că ceva zice lumea, mă rog, păcală Ținea și el să rămână așa într-un unghi al casei Într-un șopron măcar, în pridvor, unde o fi? Iată femeie n-avea încotro, trebuie să-l primească, dar îi și spuse să se culce și să doarmă cu o fiosteni de drum. <gângătă> e, ce o să mai fie și asta, pe Cală. El știa că muierile sunt și vorbărețe și doritoare de a le ști toate câte sunt în cer și pe pământ, iar muierea aceasta nici nu-i povestea nimic. Nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce-a mai făcut, ce mai știe. Ei, vezi aici, trebuia doar să fie ceva la mijloc. Și păcal în loc de a dormi, trăgea cât cu ochiul drept, când cu cel stâng, ca să vadă cele ce se petrec în casă și în împrejurul casei. Nici nu se înseră bine și femeia a început să fiară, să frigă, să coacă, să gătească la fel de fel de mâncări și plăcinte. Și un purțel fript și o coastă opărită cu varză călită și apoi rachiuri, vinuri, Ua, o spăț nu alta! N-ar fi fost păcală, om dacă n-ar fi știut că toate acestea nu pentru bărbatul ei le făcea femeia cea harmică, <gătă> fiindcă mai era... Și ea gătită ca de nuntă Nici nu le făcea pentru bărbatul ei Ci pentru vornicul satului pe care l-aștepta Nevasta cum își așteaptă fetele mari pețitorii Ieșind mereu la ușă și în portiță Ca să vadă dacă vine, dacă nu mai vine Dacă întârzi, dacă sosește Mă rog, nu care cumva să creadă cineva că <hă>, Doamne ferește Ci fiindcă vornicul era cel mai mare om din sat om de frunte, și nu putea să-l primească la casa ei ca pe oricine. Iar peste zi, vornicul, om cu multe treburi, nu putuse să vie, ci le făcea cinstea cum mai pe seară. <gă -i> ei era gata nevasta cu toate. Purcelul era frumos și rumen, de spocnea pocnea în dinți, costițele erau părite, varza era călită, plăcintele abureau. Rachiu era așezat pe masă vinul, stătea în apă rece, uite că nu mai lipsea decât dumnealui lui Vornicul. Nu mai Vornicul lipsea când deodată să te mirnui alta. Se întoarse bărbatul. I se frunsese sărmanul de el, o osie în drum și nu îi rămăsese decât să se întoarcă, să pună altă osie la car și să plece mâine din nou la pădure. femeia bună și credincioasă și cunoștea bărbatul după mers. Din tușite, din strănuturi, bachiar și din poc de iar nevasta la care își luase păcală adăpost, era și ea femeie bună și credincioasă, ia și cunoscut bărbatul din scârțăitul roatelor de la car, iar scârțăitul roatelor se auzeau de departe, destul de departe, pentru că o femeie harnică, pe cum era dânsa, să-și rânduiască treburile. Ea luă celul cel frumos și -l rumen și-l scuns. iute-iute după cuptor. Luă plăcinta și-o puse pe cuptor, luă costițile cu varza călită și le în cuptor, mai vără tot foarte iute-iute și rachiul superna de la capătul patului, iar vinul supat. Și pe când carul cu boi intră în curte, toate erau în cea mai bună rânduială. Nu poate că, mă rog, doamne ferește, dar... De... Tot era mai bine să nu afle bărbatul. Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul pe gubaș, început să se plângă. Nevasta ca toate, femeile bune și cât din cease, îl mângâia cu vorbe bune, iar pe cale ca tot omul, cum se cade, ieși și el din unghiul lui, ca să-i spună stăpânului de casă că și el e pe aici. Să-i ceară iertare ca îndrăznit și să-l mai roage și pe el de post Măi, femei, mei mimi foame N-ai tu ceva de mâncare? Ei, Văi de mine, de mine, Dar de unde să am? da eram să te aștept mâine, barbate Da o să-ți fac însă o mămăliguță bună Și ai să o mănânci cu o zămuță de usturoi ca așa vă am dar și... Of, of, of. Mă, măliguță să fie. Hai atunci, am o Mă măliguță. Cât de flămând, omul se bucură și de mămăligă. Omul îmblat prin lume păcală. He Hei, știe, acolo să-l poftească și pe la cină, ca să mai stea de vorbă. Și nici că-i părea rău la păcală, fiindcă tot drumețul era și el, tot flămând, ca orice om să se din drum. Și cum stăteau de vorbă? În nevasta cineva asta, gătea mămăliguța păcală, care nu era capsic. Se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mamăligă, ci pur cel frip frumos rumen, costițe cu varză călită, plăcinte de cele bune. Cum ar face el ca să bea o gură de rachiu și să guste măcar o dată din vinul cel vechi? Ca om drumeț ce eraș ținea bățul la de mână, iar pielea aceea de junincă, marfa lui, toată vierea lui, era la picioare. El se încurântă dată și trase cam pe furiș cu bățul în piele. Bărbatul se cam mira că ce va fi având cu pielea, dar nu zise nimic. A lui era bățul, mă rog, al lui era pielea, treaba lui. El putea să facă ce voia cu el. Peste timp timpă pe cală iar trase una cu bățul, va și răste la piele. Îi, că ți gura, sluto! St Ioan, o bărbatul rog, bărbat, el tăcu din nou Păcală, de te a oară Și acum se răsti și mai rău Ți-ți, slătă, nu am vorbit eu Dar, dar, ce ai cu pielea aceea? <loud> <speaking> păcală, mai de din nou, Mai se codii, <mating> mai se rugă de iertare Că nu poate să spună Păi, e, om bun Piele ar fi de piele, dar Uite, așa cum o vezi Nu-i piele, pro rog. Are știe toate cele neștiute și vrea mereu să spună lucruri de nespus. Stai, stai, stai, stai. stai, Ei, stai. Ce? Și ce vrea să spună ci... Ce? Ce vre... Ia uite. Mare minune ce vrea să spună, auzi. Păi, spune că să cauți la căpătuiul patului și că o să găsești drachiul. Bărbatul caută și găsi într-adevăr. Mare minune! Da? Dar cine l-a fi pus oare aici? Ei, taină, taină! Și asta nu se poate ști. Ce e? Ia, ia. ia spunem, ce mai zice prorocul ăla? Stai, stai, stai, stai, stai, stai să o ascult. Ia. Uh, da! Uh, cică, iau-ți! Ia, cică, să cauți după cuptor, că vei găsi un purcel fript! Da. Ia-ți dumneata! Ei, aici e lucru ciudat, să știi. Da, da, da! Ia, ia spune-mi... Ce mai zice prorocul? Stai, stai, stai. Hai, uh, vorbește. Ce? Așa, Caută supat. Da? Ca să găsești vinul. Astfel, <laughs> înainte până ce nu ieșiră la iveală, costițele și plăcintele, încât nu mai drac un drag să te uiți la masa încărcată și să te așezi la ea. <laughs> Se miră bărbatul. Se mira mai virtuos nevasta și s-ar fi mirat satul întreg dacă ar fi fost de față. Numai păcală nu se mira, pentru că el își cunoștea marfa și știa de ce e bună. <gătări> e de, Ai stai proroc, nu fleac, și-ți scoate și cârtița din fundul pământului. Va fi fost or nu așa, destul că păcală s-a săturat ca un pașă turcesc, încât abia-l mai țineau curelele. E, pe păcală... ce e om bun? Bună treabă prorocul ăsta! Hă. Ia spune nu cumva ți-e de vânzare? Ah, e, he, he, da... Nu, no, nu, no, doamne ferește, nu! No. Dar cum aș putea eu să vând un lucru ca asta? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. se poate? Nu, no, nu... No. Dar dacă ți-aș da un preț bun... Ia că au, auz vorbă, preț bun! Măi, un proroc ca ăsta e un lucru neprețuit, nu? Și doritor cum era...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 Am să-ți fac după dorință Dar nu pentru bani, nu, nu, nu, nu ci fiindcă m-ai primit în casă, m-ai poftit la masă și... Mi-ai zis o vorbă bună E, eh, noroc să ai dea mm, Așa grei păcală Și dă-te pe pelea cea de junincă Pentru ca să iei cele șapte pungi cu galbeni Mulți bani, chiar și pentru un om mai bogat decât păcală eh? Ei și nu era pe lumea aceasta om mai fericit decât bărbatul nevestit că putea de aici înainte să știe toate cele ce se petrec în casa lui și să se mai și hrănească bine. Iară păcală, după ce își vându pielea și puse bine bani, se culcă să doarmă, că avea drum lung până acasă în satul lui, nu? Ziua următoare și luă a rămas bun și plecă iar acasă. mergea pe drum și cum se simțea așa încărcat de bani, cum nu mai fusese niciodată în viața lui, își spuse tare și cu adevărat de gând că de aici înainte nu se mai mișcă nici la dreapta, nici la stânga și merge drept înainte, nu mai umblă cu minciuna, nu mai caută să tragă folos din partea altora, nu, nu, nu și nu! Și se face om ca toți oamenii care vrea să aibă obrazul curat, se astăpără. Așa hotărâse, se pune la rând cu fruntea sa. Numai dacă mi-ar fi fost la mijloc femeia cea harnică. Ea săraca nu mai avea stâmpări și parcă e se ca casa în cap când se gândea că prorocul a rămas să o păzească. Ei, dar, ele sunt fricoase și nu prea se simt bine când se află aproape de niște lucruri ca cum era pielea asta lupă cala. Ei, doamne, doamne! Ce deci, i-a făcut ce făcut și-și trimise bărbatul iar la pădure, apoi, după ce rămase, ea singură. Nu se, ca harnică ce era, furca îmbrău și porni în urma păcală și grăbi și alergă ca să-l ajungă și să-l întrebe ce are să facă și cum a să dreagă ca să facă din piele, piele ca toate pieile și să iei darul prorociei. De ce să facă și el? De pagubă se ferește omul, dar de câștig niciodată. Mai luă și de la femeie șapte pungi și îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de izvor, strecurată prin sită deasă și-și urmă calea ca și când nimic nu i s-ar fi întâmplat. Acum, zău că mă fac om așezat, încât o să ajung chiar vornic în satul meu. Se și făcu! Își și o casă frumoasă, De nu mai era în tot satul casă ca lui. Pălea, cu vor așezat pe stâlp, cu ceardac mare, Își cumpără și pământuri, car cu patru boi, Cal de călărit, vacă cu lapte, oi de prăsilă în sfârșit, Toate câte se convind la casa unui om cu stare de mână, Toate erau la casa lui păcat. Și nu era în sat om mai așezat decât el. Lui, dacă n-ar fi fost tocmai așa de proști cum erau, văzând cum zidește pe cală, cum cumpără, iar cumpără și tot cumpără, dar dă mereu fără ca să iei. Vecinii începură să șoptească între dânsele și sătenii de cu socoteală, că va fi având mulți bani pe cală și că banii aceștia îi va fi găsit undeva că mă rog, i ai fi căpătat ori ai fi luat de, de undeva, nu. destul că voiau să știe de unde are pecală bani. Mai, mai, mai, mai, mai. Dar tu, mai păcală, mai de unde ai atâta spurcăciune de bani? Da, de măi? unde ai atâta De tot dai, și tot dai și nu mai sfârșești, a, a? A? ha? Ia-s. Nu pecală, în casic, cu pipa în gură și privea la carul cel cu patru boi care intra în curtea cea largă și plină. <cute> A, bă, e, voi vreți să știu de unde am bani, nu? Da, da, da. Da. Da. Da. Da. Da. Dar de unde să am atâta bani? Da, de, unde? de unde păcatele mele aș putea să am, dacă nu din prețul moșii pe care am vândut-o, nu? Da. Ia stai, stai, stai pe care. Da. Dar ce moșii, păcală. E, cum, cum, -cum și tu, tu n ai avut moșii. Da, păi vorbă, ia că. <fie> <fie> da, pielea junice, eh? a cui a fost mai, ai? Nu a fost a mea? Piele? Da, pielea, pielea. Asta mi-au fost toată averea. Am vândut-o și am luat bani ca să-mi fac altă averă în locul ei, ai? Eh? Mai, mai, mai. Da să bani! Pentru o piele de junincă? Vreau? Da, ia ca atâția, da! da, ei, da greu mai ești de ca... Tu nu înțelegi, mai. că... Ia, ia, stai că vă, vă spun la toate. Da, așa. Juninca așa, așa, era juninca de presele, da? Da, da. Dacă o mai ținem, fata, da. și vițelul crește, nu? Da. Da. Și se face vacă. Da. Da. Se face, da. Și acum avem două vași. Da. Da. Da. Și două vași, și și și Două vași, fata Doi vitești se făceau patru vași, da. iar din patru vași se făceau opt da. și din opt 16. he, și așa e ca cu timpul mm. Cu timpul se făcea o întreagă și de diviti mai oameni buni, mai, ia ca, măi, așa să faci socoteala când mergi la târg și să știi cum să-ți vinzi marfa, he? O averi întreagă nu se vinde numai ea, cum știți voi... <gătări> Omul dete din cap și detele din cap și se puseră pe gânduri toți oamenii din satul lui Păcală. Mă rog, aveau și ei, nu, fițele de prăsilă? De ce nu mai Păcală să-și vândă pielea cu prieteni nu? De ce să fie ei mai proști decât dânsul? De ce să dei o avere întreagă pentru un preț de nimic? Se pusă rădar de grabă și tăiară cu toții junicile de prăsilă, mâncară cât putură din carnea lor, iar pile le dusră la târg să le vândă și ei cum a pe cală pe lui. Numai că nu se nimerește totdeauna și nu știu toți oamenii să-și vândă Marta ca păcală. Degeaba spuneau ei că pielea e piele de junică de prăsilă, că nimeni nu voia să le dea prețul la care râvneau Și s-au întors ca vai de ei acasă Vai de ei, Hehe, he, he, dar vai și de păcală Când se văzură și cu paguba și cu batjocora Oamenii se adonară iarăși, se sfătuiră Se sfătuire între dânsii Ce să dreagă, cum să facă să scape de păcală Fiindcă nu mai rămânea nicio îndoială Că îi va prăpădi pe toți dacă va mai rămâne cu zile Bă! Să-și foc la casă, vrei, ca să ne dăm și noi foc la casă. Da, da, da, da da, da, da, da. O să-și frângă vreun picior ca să ne frângem și noi pe ale noastre. Așa o o să în fântână, ca să sărim cu toții după el. Mai, să așa o să fac. Păi, ea că nu mai rămânea nicio îndoială, că trebuiau să scape de el, dacă nu voiau să piară cu toții ca vai de ei. Dar cum să scape? E, vezi, asta era vorba să-i taie boi și vaca și oile și calul de călărit. <gântu -i> să-i dea foc la casă și să-l din sat. A, da, asta s-ar fi putut. Dar cine putea să știe dacă nu se va mai întoarce? Trebuia să-i stingă lumina vieții. Numai așa erau scăpați, cu adevărat scăpați de el. Oară dar hotălârea? Să-l moare pe păcală Fiind însă că nu voiau să facă nici vărsare de sânge Nici moarte de om chiar cu mâna lor Se sfătuiră din nou între dânsi Și după mulți fat au chipzuit Să-l arunce în Dunărei Unde va fi apa mai adâncă Pentru că nici neam de neamul lui Să nu mai poată ieși la lumina zilei Și dacă scapă păcală chiar și din fundul Dunărei Păi asta era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 Pentru că piatra de moară rotundă, cum este, să meargă de-a până în fundul de și să ducă și sacul cu păcală. Înțelegându-se astfel ei, toți oamenii din satul de păcală, cu micul mare cum erau, luară sacul, luară sfară pentru gura sacului, luară funea ca să lege sacul de piatră, luară cea mai mare din pietrele de moară pe care putură găsi de trei zile de jur împrejur și porniră cu micul mare cum erau asupra casei de păcală ca să-l să le să ridice, se l ducă și să nu se oprească cu el decât în fundul Dunării. Pe cală ședea cu pipa în gură în casă și se uita la carul cel cu patru boi care intra în curtea lui, ce largă și plină. Apoi ședea pe de cu pipa în gură, și se uita când se pomeni. O <gântu -i> satul întreg, mic și mare, eu nu mai încapea în, curte, în curtea cea largă a lui. Dar ce să facă sermanul de el, ce să facă, nu-i rămânea decât să se dea prins și Dacă n-a putut să rămână pe unde fusese mai înainte Și l-a pus păcatul să se întoarcă în satul lui Să se facă om și să nu mai umble cu minciuna Dar o viață are omul și o moarte mi-a fost să vede rânduit să mor în satul meu, ca om de treabă. Căci mai de treabă de cum era, nu se putea face păcală. Asta o simțea și el. Îi părea, cu toate acestea, rău că trebuia să moară mai acum, când avea și el casa lui, masa lui, carul lui cu patru boi. Urtea lui largă și ar fi voi pe păcală să scape, dacă se poate, fără minciună. Căci era hotărât odată să nu umble cu minciuni dar uite că nu se putea fiindcă oamenii erau neînduraţi și bicleti. Se lăsă doară pe cală, se lăsă, fiindcă n-avea încotro, să-l vâre ca pe un motan în sac, să-l pe sus și să-l ducă la pierzare. El în frunte, piatra de moară după el, fruntea, fruntea satului în urmă, și hai, satul între cu el, micu mare, gă, mai mă, în coadă Ieșire din curtea cea largă, trecură prin sat Și-o luare peste câmpul e, nisipos, așa. Trept spre Dunărea cea mare a -a -a -a -a, -a -a -a. și adâncă Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai mai Să mai luăm, hai, să mai mai -am. -am lănecăm Dar stați, stați, măi Bă, da, am uitat un lucru Care? Dar ce n-am uitat nimic, am Cum ce-am uitat? Prăjina Ca să căutăm Fundul Dunării Am uitat prăjina Ca să căutăm fundul Dunării Îl da. <laughs> aveau acum pe păcală Cum puteau ei să-l arunce Fără ca să știe unde el aruncă, nu? Se-ntoarseră dar în sat Căutară cea mai lungă dintre toate prăjinile Și numai apoi îl duseră pe păcală La Dunării Prăjina în frunte, sacul cu păcală Piatra de mală, fruntea satului și apoi satul întreg, cu mic, cu mare cum erau. Stați, stați, oameni buni! De cum, de ce? Păi să legăm de piața de moară ca să nu fugă! În vreme ce noi căutăm cu prăjâna, în fundul Dunării, pe noi, să legăm, să legăm, să legăm, să să legăm, ca să nu fugă. În legare, dar pe păcală de piatra cea mare, apoi plecare ca să caute cu prăjina unde mai afundă Dunarea că acolo să-l arunce. Cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul pe păcală, luă el însuși prăjina, de-te cu ea în valuri, o izbic cât nu mai put un în jos, dar nu atinse cu ea fundul Ei, ei, ei, Aici, aici Dunărea Nu are fund Trebuie să căutăm alt loc Așa e, așa e Trebuie să căutăm alt loc Unde are Dunărea fund Nici că se putea altfel Vorba era ca piatra de moară Să meargă de-a Și să se oprească tocmai în fundul Dunării. Unde se oprea piatra dacă Dunărea nu avea fundă? Unde? Ei trebuiau să știe unde are să se oprească piatra cu sacul și cu păcală cel din sac. Ordină dar cu toții ca să caute fundul Dunării pentru că nu cumva să-l arunce la loc nepotrivit și să-l scape acum după ce l-aveau prins și legat. Iară păcată vai de capul lui! Rămase sac legat de piatra acea de moară, cea mai mare pe care oamenii din satul ei au putut să răgăsi cale de trei zile de jur în prejur. Ei, ei, ei, oameni buni! Ia, <gântării> ia, stați, stați! de ce unde... Unde să-l aruncăm? Mai la deală... Sau mai la vale unde? Păi, mai la Mai la deal. Mai la vale, că acolo se adună apa. Hai Nu, nu, nu, nu, Mai la deal, că de acolo vine apa și mai, mai multă mai apă. Vin, la... de acolo Unii cu socoteală că mai la deal e mai multă apă fiindcă de acolo vine apa și n-ar veni dacă n-ar fi destulă. Alții însă erau de părere că la vale mai multă, fiindcă acolo se strânge apa care vine de la deal. Și dacă l-ar arunca mai la deal, cum vine apa și tot vine, se scurge și tot se scurge și s-ar pămâni, că pe cal rămâne pe uscat. Iese din sac și mai de capul lor. I -i. <laughs> Și uite așa se adunoară ei, dar cu toții, începuseră să se sfătuiască, ca nu cumva să facă vreo prostie. După multă sfătuire, se să caute locul cât mai de male, pentru că toată apa să se strângă pe capul lui Păcală. Pe când oamenii din satul lui Păcalo îngrau să caute fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un văcar de vite care ducea o cereadă de o mie de boi la târg. Și cum mergea el de-a lungul malului, de de sacul pe ce să mie, cum s-ar mira tot omul, nu? Când ar vedea în calea lui asemenea lucru. E, da, ce-o fi în sacul cu Hei, care dai, vei, care da, dai, lasă-l-o Dar da, că... da, tu, mă, Ei. tu, cum ai intrat în sac și ce cauți în el? Dar n-am intrat, n-am intrat, m-au vărut alții în el. E? Da. Și de ce te-au vărăt? E, he, he, ca să mă arunce în Dunăre! Și de ce să te arunce? O, fof, fof, ia ca păcatele mele! Fiindcă vreau să mă facă vornic și eu nu vreau să primesc, auzi? Și de ce nu vreme? Ei, Ha, păi de! Fiindcă nu e satul de a fi eu vornic, he? Și de ce nu e? Îh, uh, greu de cap mai ești! În care are neveste multe, înțelegi? Și bărbații pleacă cu toții la lucru de nu se mai întorc cu săptămânile, E? Eh? Si vornicul, adică eu care ar trebui să fiu vornic. Vornicul rămâne singur cu nevestile, înțelegi? Și de ce nu vrei tu să rămâi cu nevestile? Păi, omule, măi, păi, omule, fiindcă sunt multe, mai multe și toate tinere și sprintele ca furnicile, of, și nu pot să le stăpânesc. Când auzi asemenea vorbe? Băcaru se miră prea mult, fiindcă el bucuros ar fi fost bonic pentru un sat ca satul lui Făcală. Măi, dar prost mai ești tu, măi. Un om mai cu minte ar primi cu amândouă mâinile. Nă, râzi, Lă. Un om mai cu minte e mai cu minte și poate când nu poate prost, nu? Înțelegi? E, hai, dacă te simți destoinic, intră în sac, când vei vedea că voiesc să te arunce în Dunăre, spune-le că primești să le fii vornic, vrei? ha hai spune! și <laughs> și ei mă vor primi oare pe mine? A, dar cum mai ales? Am două mâinile! Atât îi trebuie văcarului care nu se temea de nevestele din satul lui Păcală. El dezlegă dar sacul ca să iasă pe păcală, apoi se vărâie el însuși în sat. Era să răsăflă odată ușor de tot. Însigură sacul sacului unde de bine apoi pe aici cu drumul. <gângânt> Nici că se mai opri decât la cireada cea de boi pe care o mâna acasă la el, în curtea cea largă, care putea să-i încapă pe toți. Iar băcarul din sac râdea în el când se gândea cum era să-i pe proște din saplă păcală, că nu știau vieții de ei că nu mai e tot un prost ca dâns sac. Râdea însă mai ales când simțea că ei îl ridică pe sus ca să-l ducă și să-l arunce în dunile la locul pe care îl găsirea mai bine înfundat. Numai atunci când simți că îi dau vânt ca să-l arunce, abia atunci el strigă tare cât putu. Sta, sta, stați, măi, stați, nu, nu, nu, nu, nu mă aruncați Uite, gata, lăsați-mă, primesc să vă fiu vornic Vreau să vă fiu primar, măi <gri> Auzi vorbă, auzi vorbă, ce că vrea să ne fie vornic Ba, te că, că? O să ne spună că el nu e păcată <gri> Oameni, oameni buni! Apoi, chiar când nu sunt! Ba, nea, nea, s-au prefăcut glasul, s-au Când auziră vorba aceasta, oamenii se supărară. Mare minune, cum se supărară! Fiindcă îl văz ei înșiși, cu ochii lor când îl vărâserea în sac, și ei înșiși, cu mâinile lor, le gasă sacului. Si superascum cum erau cu tot asupra lui al lu cu piatru cu tot și una, două, trei... Hai, hai, hai, hai, hai... de ă lui să nu mai poate ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Că merge drept spre fundul Dunării, că nu mai iese la iveală, și că apa curge mereu de la deal la Vale și se îngrămădește asupra lui. Iar pe cameră și de aceea da case și se uita la cameră patru boi care intra în curtea lui, cea largă și plină de vite frumoase. Ha, ha, ha hey, hey! Ballet, bon, joy, a scăpat din păcate! A scăpat din păcate! A scăpat scăpat Ia, ia, mai dar și asta măi Măi, eu, dar tu... Da, tu Cum ai ajuns acolo, mă? așa -i, așa -i. Cum așa ai ajuns, măi? Așa-i, așa-i Cum ai ajuns cum aici, aici, măi, frăcală, măi? Ajuns, măi, ajuns, măi, aici, măi, cală, măi. Aici, Ia spune Ză, mă. <laughs> Mare lucru, a? Dacă o cum să fie ajuns? Dacă nu, tot cum ați ajuns și voi, nu? Venim de acolo până aici. Dar da, da, tu ești mort, ușa. mai. Te-am aruncat în duna. Da, ai, da, așa ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, nu ai, ai, ai, ai, ai, nu, nu nu nu. nu, nu ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cum ai, fost, eh? Are mi nu mai dat cu asta. Dar <gântu -i> nu i chip să scos la cap. Nu capă. ai așa, așa, chip, l-a legat de o piatră de moară în dunări. Și să-l întoarce mai degrabă decât tine acasă. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Nu? da, De unde dacă mm. nu de acolo, de unde m ați lăsat voi, nu? A, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da! Da, a dat voi? E, da, Ia ca vorbi si inimii le-a dat, da nu le-a dat nimeni. Le-am luat eu singurul, nu? He, <gătă -i> E omul cât poate, înțelegeți. Da. Si mm -hmm. ce nu poate lua, nu mm. mai lasă și pentru alții. A intru voi de bună sa, da! sunt acolo, putin bună! Da, bă, nu, da! Am lasat cu ultime? Au dar eu am putut să iau tot. Da, am luat cât am putut. Apoi nu rămas și nou Atât le trebuie oamenilor din sat. Așa cum erau adunați la casa lui Păcală, plecară cu toți înapoi la Dunăre, și nu mai stăteră la sfat, ci s-aruncară ca broaștele. blumic, Care mai de care mai uite în valuri, ca să ia fiecare cât poate? Iar devesele lor rămasără pe țăr, așteptându-și fiecare bărbatul cu turma de vite. Era să înțelege și popa-ntrădâșii. Și fiindcă popii, popii sunt mai lacomi decât alți oameni, el se repezi mai tare decât ceilalți și săriul de apa mai adâncă, dar capul tot îi rămăsese pe deasupra. Preoteasa, care stătea pe țărb, lacomă și ea, văzând capul credea că n-are popa destul la virtute ca să se cufunde. Și că vor lua toate vitele Mai înainte de fi ajuns și el în fund da, nu, mai la fund, Mai la sunt! că acolo sunt cele coarne și... A și intrat popa cât de afund Dar nici nu s-a mai întors nici el Cum nu s a mai întors nici ceilalți E, așa a rămas pe cală Cel mai de treabă, cel mai vrednic om în satul lui fiindcă de... era... Numai el singur cu nevestele he, he, he. Mă rog, eu atât am știut, atâta v-am spus Cine știe mai departe, să vă spune.